Marturișici pasiunul lui că este bun. Aleluia, că este lui, Cum Cele patru piersici Odată, un țăran a vrut să încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat dimineața la el și i-a dat fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la cânt, lăsându-l pe fiecare să-și vadă de treburi și să-și împartă ziua cum crede el de cuvință. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toți patru în tindă și l-a întrebat pe cel mai mare. Ia spunem, ce ai făcut cu piersica ta?" Păi ce să tu că Am mâncat-o și îți mulțumesc. A fost tare bună. Am luat apoi sâmburile, le-am îngropat în pământ în spatele casei, am udat locul și nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos și roditor. A, bine ai făcut, băiatul tată. Bravo. Tu cu siguranță o să ajungi un bun gospodar. Bravo. Dar a, tu, îi zise celui de-al doilea băiat al său, tu ce-ai făcut cu piersica?" Am mâncat-o." A fost atât de bună, coaptă și de și, și apoi? apoi am aruncat sâmburile și m-am dus la mamă să, să-mi mai dea câteva, că erau tare bune." Fiule, fiule," zise atunci omul cu-ntristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom, că lacomul mai mult pierde și leneșul mai mult aleargă." Dar ție!" Păie, ți-a plăcut piersica? A fost bună? L-a întrebat săranul și pe cel de-al treilea fiu al său. Nu știu. Pe păi cum nu știi? Dar ce ai făcut cu ea? Am vândut-o. M-am dus cu ea la târg și am vândut-o cu zece bani. Ia uite-i! He, fiule, fiule, tu sigur o să ajungi un mare negustor, dar ai grijă că nu totul este de vânzare în viață și mai ales nu ceea ce ai primit de la tatăl tău. În sfârșit, țăranul l-a întrebat și pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toți. Dar ție, ți-a plăcut piersica? Nici eu nu știu, tătucă. Păi cum, și tu ai vândut-o? Nu, tata. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, și i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea și mi-a mulțumit. Cu lacrimi în ochi, tatăl și-a luat copilașul pe genunchi și i-a spus... Nu știu ce vei fi tu în viață, dar știu sigur că, indiferent ce te vei face, tu vei fi un bun creștin și asta este tot ce contează.